nyomom a fejetekbe, hogy észrevegyétek, hogy Wagner a valkűrök kilovaglása óta nem a ilyen jó zenét. Erre kell fölébrednetek a csilipöriből, mert a szokásos vasárnapi lelki autodafinkon részt veszünk, ami érdekes módon hiába fáj, javunkra válik, mint az orvoság legalábbis remélem én, bár lehet, hogy az ördög ügyvédje vagyok, mindig figyeljetek a médiában, hogy ki hazudik, én biztos. De mielőtt elkezdenék hazudozni, fontos, hogy megnézzük, hát én úgy mondom, mi Isten vizsgálatot folytatunk, próbáljuk kiszálazni, hogy ez az Isten, aki minket megteremtett, ez ő milyen, vagy ez nem is hogy jó ez a szó, hogy ő vagy, vagy mindegy, hát ilyen emberiesen fogalmazok, és nagyon jó szövegeket írta a fia, ugye ez is nagyon vicces, hogy mi van az Istenek, van fia. Értem én, hogy félelmetes bukfenceket dobok itt katolikusként, de hát mi ezt gondoljuk, és a, a, a fia meg az atya, az, az káb úgy sejtjük, hogy szeretik egymást, ez a Szentlélek, Általában ő beszél, és most áll izgalmas dolgokat, mond, azoknak szól ez, akiknek nem annyira jó az életük, egy kicsit el van cseszve, egy kicsit depressziósak, egy kicsit szét vannak rúgva, tehát most hozzájuk szólnék, nem a fincsi bincsihez. Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítányai pedig köré együltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalás nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítés nyernek. Boldogok az írgalmasok, mert nekik is írgalmaznak. Boldogok a tiszta szívek, mert meglátják Istent. Boldogok a szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. És kifújom az óron? Ugye nagyon vicces, és emlékszünk a Brian életéből, milyen szépen csinálják meg Teri Gilliam ezt a hegyi beszédet. Boldogok a sajt készítők. Igen, egyrészt rettenetesen szép a humora, de azért most menjünk bele a Kimit Hall az akkori hangosítás mellett, tehát tényleg nagyon szeretem a Monty Python, -t. azt gondolom, hogy semmi blaszfémia nincs bennük. Úgy tudnak erről a történetről beszélni, hogy közben nem tanyasi tahók. De nézzük, menjünk bele ezekbe a, a boldogságokba sokféle értelmezés létezik. Mm, van, amit én elfogadok, a vannyi évfélét, azt jobban szeretem, de mondjuk, hogy kb. kb tudjuk, miről van szó. Tehát boldogok a lélekben szegények. Na, azért pont az első az, ami iszonyú nagy baromságokat szoktak gondolni, tehát a hülyékre gondolnak. Ha az idiót, orosz értelemben mondjuk, akkor talán igen, ahogy Miskén Herceg és Jézus is, is idióta, de a lélekben szegények... E az én felfogásomban, akik ö, állandóan vágynak a tökéletességre, a beteljesülésre, és életük során ez, ez sajnos, ez az öröm nem adatik meg. A, a, ez a, a, a vágyódó lélek, a hú, nagyon sokféle ember, típus tartozhat a lélekben szegények közé. Azért mondom, hogy nem mondjuk a, a ele, nem is tudom, hogy mit értenek az emberek a hülyén vagy az idiótán, tehát ez is egy bonyolult dolog, de hogy nem arról van szó, hogy aki nem tud háromig számolni. Na, nagyon érdekes, hogy ő, ők a, menny, a mennyek országába kiragadtaknak, tehát meg fog történni az, amire egész életükbe vágytok és soha nem jött össze, hogy egyszer tökéletesen jó legyen. Érdekes ez a boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. A, a sírásban rettenetes kétségbeesés van arra vonatkozóan, hogy a, a jó létezik-e, ö, ö, vagy csak a gonosznak van borzalmas pusztító hatalma. Valószínű, akik sírnak, abban adják a sírás, mert a jó nyilvánvalóvá válik számukra is rettenetes tapasztalataik ellenére. Itt anyákra gondoljatok, akiknek fiaik haltak meg, azért a saját gyermeket, halálát még egy hégeli abszolút jó se tudná elsöpörni, tehát itt nem valami filozófiai jóra gondoljatok. Boldogok a szelidek, na ez nagyon tetszik, mert ők öröklik a földet. Valószínű mondhatjuk jelen pillanatban a föld uralmát, a, nem a szelidek, hanem a gonosz gecik irányítják, és ö, valószínű ez ö, velük szemben egy kontra, hogy amikor ennek az egész trampos történetnek vége lesz, akkor majd az a föld, az a hely, ami a háborúk borzalnak és az emberi e, nyomorúságnak a szintere volt, az, az e, milyen szép lesz akkor a föld, amikor szelidek fogják uralni, csak úgy belegondolok, mint egy elezsdi álomba. Boldogok, akik éheznek és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek, hadáruljam el nektek, úgy hallgat senki, képzeljétek, én ide sorolom magam, egyébként az egy jó játék, hogy te magadat hova sorolod, melyik boldogságba, én ezt lehet, hogy nem igaz, de hiszem magamról, hogy nagyon érdekel az igazság, ezért rengeteg konfliktust vállalok, és kielégítés nyernek ez. Nagyon érzem az intellektuális szintjét, és nagyon örülök neki, mert állandóan az igazság letagadása szellemileg is pusztítja az embert, akkor majd azt mondják, nem, nem, a jóság, a szépség mellett az igazság is rendkívül fontos. De az igazság mellett azonnal ott vannak az írgalmasok, ez azért nagyon érdekes, mert az irgalmasokat kevésbé érdekli az igazság, hisz írgalmasok, de még e fölé is lehet, nagyon érdekes, hogy ebben a boldogságban ilyen fokozás van a tiszta szívűek, mert meglátják Isten. Ö, valószínű ez a happy bónusz, mail menü, mert gondoljátok bele, hogy magát, Istent látni, Mózes is csak elfordítja az arcát, valami hihetetlen szépség lesz a tiszta szívűek tapasztalása, aztán megyünk tovább, itt vannak a békességszerzők, tényleg ők Isten fiai, gondoljunk Gandira, Terézanyára, fú, a békességszerzőkből sok példát tudok mondani, általában ö, ö, érdekes módon tragikus véget érnek, hát Gandit is ugye lelövik, de hát a békességszerzők ne kössetek életbiztosítást, Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert ővék a mennyek országa, ha, ha nem az igazság juházás, akkor ide is szeretném sorolni magamat, mert most már 58 évesen, ha mondjam, hogy teljesen szétverték a pofámat, ebből a szempontból viszont nagyon jó, mert például hihetem ezt a lehet, hogy nem igaz, de mintha üldöznének az igazságért, akkor, a, akkor én is jó helyre kerülök, tehát valamelyikbe szeretnék bekerülni, Boldogok vagytok, ha miattem nem gyalázzunk. titeket, nagyon érdekes, engem általában nem cikiztek azért, amit itt dumálok életem során, tehát ezt nem nekem találták ki, pedig nyomom a keresztény vakert. Ha hazudozva mindenféle gonoszsága vádolnak titeket, ez már jó, a bulvár sajtóban ezt sokszor is sokféleképpen átéltem. Nagyon örülök egyébként teológiailag, hogy a tolvaj fogalmát beteljesítem a magyar közgondolkodásba, a fekete bárány, a bárány státusz ö, vonz, értsétek meg, tehát ö, ö, na, valószínű, nem véletlenül választja a zsidó hagyomány alapján Jézus a bárány szimbólumot. Én magam farkasnak születtem, de ha végén bárány leszek, akkor jól járok, örüljetek, jatok, mert nagy lesz a ti utalmatok az égben, én egy Csiroki, hogy nem szabad márkát mondani, én egy négy meghajtásos Jeepet kértem az Istentől, de lehet, hogy többet fogadni adni, most zene. Someone told someone and someone told you I hope you don't believe What they say Do nothing till you hear from me Pay no attention to what's said Why people tear the scene From anyone's dream It is over my head Do nothing till you hear from me At least consider our romance If you take the word from others you heard Oh, I have a chance Till you hear, hear from me and I never will. May cloud my memory. Oh yeah, and other arms may hold a thrill. But please do nothing, do nothing till you hear from me. Oh baby, and you never will. Marie, but please, please do nothing, please do nothing till you hear from me, do nothing baby, no, till you hear from me. finom, jazz volt. Most, hogy egy, egy teológizáltunk, egyszerűen állatizgalmas lenne megtárgyalni veletek, hogyha az lehetséges, egyébként lehetséges 067930099 a telefonunk, és nem pornódias, hogy a hétvégén még ettétek a chili perit, ezt megteszteltem otthon is a családomban, és kérdeztem, hogy figyeltek, mit szóltok, hogy a Pámpai állam lenyelte Máltát, a máltai lovagrendet, megsatúgy. Kicsit néztek ki a fejükből, úgy látom, hogy eh, eh, kell egy idő, amíg ezt fölfogják az emberek, de arra gondoltam, hogy hú, nagyon tudnék provokálni, mostanában azt állítják róla, hogy fölöslegesen provokálok. Nagyon fölöslegesen tudnának provokálni titeket arra vonatkozóan, hogy mi a gond? Például most ilyen nagyon radikális katolikus lumát fogtak hallani, liberális barátaim, mert olvastam a, a, a hisztit, amely arra vonatkozik, hogy egy szuverén államot annektált ö, ö, a Vatikán, és ugye hát ez azért nagyon izgalmas, mert hát most mit gondoljunk a pápáról? É, hadd mondjam el, amit én gondolok, nagyon durva lesz, azért mondom, hogy gyerekeket vigyétek el a a készüléktől, mert ez a Máta sztori az én felfogásmódomban nagyon durva. Ö, had, aztán már tudjátok, hogy én bagoglió érsek, rajongója vagyok a felszabadítás teológián nőttem, nőttem fel, inkább képeztem magam, inkább, mert Magyarországon senki nem foglalkozik vele. Ö, azért mondjuk, hogy az ő megjelenését a, a észrevette egyrésztől a, a média, elkezdte is lájkolni, nagyon puszimackózni, hogy van egy ilyen, ők úgy fogalmaztak, hogy liberális pápa, Olvastok ilyen jobbos, jobbos újságokat, ők szoktak a pápánról úgy beszélni, mint, mint a Soros Más Másrésztről kétségtelen, hogy rémület járt át a konzervatív katolikusok szívét, főleg amikor észrevették, hogy Bagoglio első kapásból, ilyen, az nagyon bírom, amikor ilyen tényleg focizott, egyszerűen egy ollóval szétrúgta a vatikáni bankrendszert. Tudjátok, voltak belső titkaink, amik nagyon kínosak voltak, és egyszerűen elkezdte leépíteni ezt a... ami mondjuk az én olvasatomban a fő ellenség, mondjuk az Opus Dei, hogy értsétek meg, Tehát van a, és ez a harc nem ért véget. Szerintem, sőt, minden nap azért is kéne imádkozni, hogy ne öljék meg a pápát, azért több pápát megöltek már, azt biztos tudjátok. És na az egész az story egész sztori Málta storyba egy valamit tudnátok kell, hogy a máltai Lovagrend mindig, még egyszer, mindig, még egyszer, mindig a pápai hatalom alá tartozott hit és lelki kérdésekbe. Na most ugye az a probléma, hogy ez a máltai lovagrend koton gumikat kezdett osztogatni ilyen szerencsétleneknek, menekülteknek, ami hát bár van különböző elképzelés, most egy konzervatív katolikus elképzelés a fogamzás gátlásra nézve, de de ebbe, ebbe többször volt, már másik Vojtilának is volt baja ebbe a koton, de ez a koton kérdés, ez egy politikai hatalmi kérdés, én nőtte ki magát, mert aztán leállította a, a nagymester a ennek az osztogatását, de ez már mindegy volt, egyszerűen szembe ment Málta a a katolikus felfogásmóddal szembe. Az én édes jó pápám meg zágy, puf, Kész, leverte a Máltai lovagrend vezetőjét és magához annektálta valóban hitéserkös dolgában ezt a helyes kis szuverén államot. Na, már régóta attól féltem, hogy Bagogliót a csomó konfliktus vállalása miatt hát csapdába fogják csalni. Azért ne gondoljátok az én egyházamban a bíborosokról, hogy tökfejmackók tehát képesek olyan helyzetet teremteni, amiben hát, lehetetlenné válható. Tulajdonképpen a háttértörténetet nézzük, látjuk, hogy egy, a vizsgálóbizottságot állítanak föl erre az ügyre vonatkozólag Rómában, és ez pont a konzervatív katolikus irányzatnak a, a tagjaiból áll. Tulajdonképpen ki lehetett volna ebből az a helyzetből menekülni mindenféle diplomáciai maszlaggal, de érdekes módon a pápa. Hopp! Akkor most ö, mi van? Ö, mit gondoljunk ö, Ferenc pápáról? Ö, én arra nagyon emlékszem, amikor a média szeretete mellett egyre inkább egy ilyen jópofa helyes Trump hülyének gondolta. Ja, ja, ja, olvaslak titeket is, Lipsik, és mondom, hogy aztán kezdett a, a nyál összegyűlni a számba, amikor, és nem csak a Lipsik, a jobbosokra is vonatkozik, amikor most akkor majd lesz tisztelet? Lesz tisztelet? Esetleg egy államfőről van szó? Esetleg megtámadhatatlan, amit tett, és csak mondjuk e, el tudom azt képzelni, hogy különböző teológiák professzorai e, fölháborodnak azon, hogy ugyanazt csinálta, mint Putyin e, Krím hm. Furcsa történelmi időket élünk, vagy egy érdekes pápa, aki nem biztos, hogy beugrik a ezekre a kismackó trükkökre amivel csak eh, én értsétek meg neki drukkolok rettenetes eh, szembe menni avval a politikai ideológiai irányzattal ami pusztít a világban végre tökös pápán van nem mondja azt hogy a migráns az eh, rovar eh, és eh, elképesztő bátorság volt a melegek mellett eh, való hogy ők emberek olyan jó második János pápápa kezdte döntögetni ezeket a borzalmas bűnöket, tehát Husz Jánostól bocsánatot kért, úgy látjátok mekkora fejlődés, és, és eljutnunk oda, hogy hogy megpróbálják egy ilyen nagyon egyszerű kis politikai trükkmackóba behúzni a Vatikánt, Szerintem nem fog menni. És örülök neki, mert erősnek kell lenni egy ilyen nagyon furcsa világhelyzetben is, hogyha e, ha azt mondták a protestánsok, hogy erős vár a mi Istenünk, hadd bosszantsam őket azzal, hogy erős vár a mi Vatikánunk zene. Dancing in the dark, till the tune ends. We're dancing in the dark, and it soon ends. We're waltzing in a wonder of why we're here. Time hurries by, way. Looking for the light Of a new love To brighten up the night I have you, love And we can face the music together Dancing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 Megint írtam jegyzetet retteltes arisztokratizmusomban és konzervativizmusomban. Az a cím, hogy apukám irigy az ország. Végtelenül irigy lélek a magyar. Bocs, hogy ezt kell mondanom, a hét főbünből, mindegyikből táplálkozunk, de a másét, akár feleség, akár pénz, elkívánjuk, ha nekünk nincs. Ezen a héten különösen kilógott az ördög farka a lelkünkből. Itt van például zsidai rój étterme. Most mondom, ahogy hogy írtam, zsidai pontos i és a rój y a vége, de itt zárójel. Szerintem zsidai rój jobban mutatna, itt kicseréltem a két i és akkor a zsidai arisztokrata, rój meg király. Ez ilyen játék. Ahol megengedik az éhes, de jó szituált vendégeknek az ingyen parkolást. A fonál féreg média azon keserek, hogy a várban is jól járnak a ráher család balátai, holott ott aztán pörög a parkoló óra mutatója, mint Elvis preszi lábán a kék cipelő. Na nem már, ne, ne, bász, nem parkolatnak az étterem vendégei ingyen. Hol értek, muciskáim? Ha járok egy kört a világban, ez mindenütt megengedik. Monaco kurta, mint a farka, de elfér benne az a sok autó. Később rájöttem, azért lett tök hülye a magyar média, mert folyamatosan habon mutató újját figyeli, vagyis nem arról írnak, hogy a parkolási szabályok, amiket a párfinanszírozás titkos alagútjait jelentik, mellékesen nagyon verik szerencsétlen autóst is. Magyar és magyar közt nincs egyenlőség, ez igaz. Dühítő, de nem az, hogy az étterem a vendégét ingyen parkolással várja, de az is igaz, kevés olyan korszak volt a történelemben, hol a parasztot azért büntették, mert a szekere volt. Mindegy. A lényeg, hogy Ráhel a saját lábán ingyen áll. No, törődjünk már bele, hogy az ingyenesség lett az ő lába, a minál. Mondok egy másik példát, Józsefet. Mondok, József épített egy vadászházat, Kettőt, az a 35 millióból, nem saját Geci EU-s pénzből. Nem is sok világértás, gratulálok. A szerénység, amit mindig mondok. Kaszled, van benne olasz, meg magyar kúria hatás is, modern, de hagyományőrző, van tehetsége ennek a mondoknak. Belül sem csúnya. Kicsit hideg a márvány, de legalább nem homoki parasztos. Lehet idehozni vendéget. Még egy orosznak is tetszene, azt uti. A fonálféreg média most is azon kesereg iricségében, hogy ez a fickó, amúgy Gizsák polgármestere, beköltözött oda állandóra, legalábbis onnan jár be a hivatalába. Na nem már tétek, bagd azon keseregtek, hogy egy üres házban valaki kapcsolgatja a villanyt. Oké, ha lenne éjjeljőr kutyával, az munkahelyet teremtene egy biztonságtechnikai cégnek, de azzal, hogy mondok ott lakik, még spóról is az államnak. Azt se kizárt, takarít maga után. Ha lemorzsázza a gránitot, csak lesöpri az akója ujjával. Miért nem fogad vendégeket? Hmm. Mert minden tapasztalt ember tudja, hogy egy házat be kell lakni. Karaktert kell adni neki szokásainkkal, amitől a kilincs fényleni kezd, és az asztal sarka gömbölyödik. Különben is most tilalmi időszak van szalonkára. semmi csak márciusba jön. Viszont a fogadhajtók hétvégére kivették egy bulira, még jó, hogy van otthon házigazda. Lehet, hogy nem mondtam, de gondolom nem is érdekes, ez a József benne van minden fontos buliba, amit a Lázár testvérek futtatnak. Ők azok, akik visszafele írják az ABC-t. Egy szó, mint száz, József ember, aminek jelentőségét a hatalom irányításban még nem ismerték fel a politológusok, de csak időkérdése. Van lovas ember, meg talpas, a paraszt, de tényleg működik a pszichében a feudalizmus. A harmadik irítségi példám személyes lesz. Csiszár Jenőt kinevezik Milánó konzuljának. Hajd, de nagy barom vagyok! Valaha Jenő a barátom volt, dolgoztunk is együtt, ő tényleg utálta a komcsikat, érdekes lett, hogy végül mégis lepacsizott a talán, ha még mindig barátok lennénk, kivinne magához Milánóba, kapnék egy kis kuckót az alaksorban, este boroznánk, vagy színházba mennénk. Igen, lem a Jenőt, mert ha van bármi értelme is az elvtelen elfűségnek, akkor ez. Külföldön kellemes életformára váltani a hazai nyomorúságot? Hát igen, a Jenő végül is mindig is profi volt, hiába csinált úgy, mint az apukánk lenne. Rózsa Juditot meg nem engedem bántani. Ő az, aki állami árverésen megszerezte a Four Seasons mögötti épületet potommilliárdokért. Offshore kisasszonyt inzultálja a sajtó, mert nyílt és szabályos árverésen tulajdonszerzett. Jókor volt, jó időben, jó helyen. Ez a baj, mucuskáji? Én azzal is beérném, ha a média végre rájönne. Ki is habonyár pár? Aki bár nem létezik a Szent Korona üveg üvegvitrinnyéből szivágott elő dzsinként. Persze az is lehet, hogy senki és semmi rogán egy álma. Do you know what it means to miss New Stronger, the longer I stay away Yes, the lost colored vines The tall sugar pines The mocking bridge sings the same And I like to see The lazy Mississippi Hurry in to spring Memories of Creole tunes that fill the air I dream of old and June And I'm wishing that I were there Do you know what it means? Do you miss New Orleans? Since that's where you left You. Something more. I miss the one I care for more than I miss you. Szóval akkor én is nyomom a klasszikus katolikus dumát, dumát tovább. Na, állatira örülök az apokalipszisnek, hogy végre elkezdődött, mi János ellenések könyvéből lájkoljuk azt a részt, amikor vége lesz ennek a történelmi Csúsznak Úgy látom, hogy Trump első napja azért az hatásos kezdés volt. Lesz tényleg ez az igazi tehetség, Kétségtelen, most van némi probléma, mert az amerikai bíróságok azért most pillanatra visszarúgták, ugye ő azt csinálta, hogy gyorsan beutazási tilalmat rendel Szíria, Irán, Irak, Szudán, Líbia, Szomália, Jemenre. Nem szeretném menteni ezeket az országokat, hogy ö, nem sárosak, de Azért az, ahogy csinálja a dolgot, az az páratlan, a káoszhoz vezet. Örülök, én káoszpárti vagyok. Van akik a repülőn tudták, meg van akik a, a, a terminálba, hogy hát már nem lehet Amerikába kolbászolni. Nagyon jó volt Irán azonnal, kifogja majd az amerikaiakat. Tehát tényleg rég volt ez az Iránnal való feszültség, ez érdekes lesz. Talán már előre haladtak az atomkutatások, nem tudom. Az is jó lesz, hogy amikor a szalszparban azt látjuk, hogy háborúzik USA és Kanada, akkor azért ott nagyokat nevetünk. De azért most már én Trudeau-nak fogok drukkolni, ha kitör Kanada és USA között egy légi háború. Jó, jó, tényleg Trump visszahozza az ez a politikát. Most a fallal mi van, nem tudom. Azért ott egy kicsit szorongok, hogyha ha jól tudom, Amerika drogfogyasztásának a, a kokainban például a Sine-Lua Carter a 70%-át fedezi. Szokták is mondani néha a kártelesek, hogyha nem lenne ilyen éhes a felvező piac, Észak-Amerika, akkor azért ők szorultabb helyzetben lennének. Érdekes lesz, ha nem csak kokaint fognak osztani, hanem olmot is, egy Mexikó ö, USA háború is nagyon izgalmas tud lenni, szerintem a sportfogadások szintjén. Ö, persze, azért mondom, hogy nem rossz ez lényegében egy napra vonatkozóan. Ö, most, hogy ö, Putyinnal sokat fognak találkozni, az is jó hír, mert ö, arra utal, hogy ö, ö, Putyin szerintem reggelire fogja megenni ezt a... Tehát ez nagyon érdekes lesz, amikor a világban nem két ellensúly, vagy három, tehát nem egymással szemben, hanem egy popcorn ül szemben egy nagy mackóval, és vajon mellékeszi meg a másikat. Ö, izgalmas, izgalmas, a, megint orrot Ez nem vagyok megfázva, csak a taknyom nyálom egybe folyik... Tehát az az igazság, hogy Trumpéknak azok a délutáni akciói, amelyben a holokausztot hát egy kicsit újraértelmezik, nem úgyis újraértelmezik, ez tehát nem pontos, hanem egyrészt egy pontos megállapítást tesznek valóban nem csak. A zsidókat pusztították el a holokauszt alkalmával, nem cigányokat, kommunistákat, anarchistákat, ellenállókat, értelmi és testi fogyatékosokat. értelmes és testi fogyatékosokkal kezdődött valóban. Itt van. Csak az volt a dologban az érdekes, hogy, hogy bizonyos értelemben érthető a zsidók ragaszkodása a holokauszthoz, hisz a kitűzött cél hogy én olvastam fot is, meg sok náci azért a zsidó volt. Tehát, hogyha így meg kellett fogalmazni, hogy oké, ha az is mondhatnám, sajnos a cigányok, kommunisták, naristák ellenálló értelmi fogyatékosok voltak, az a reszli, amit simán besöpörtek még ide. Na most ebből lehet, hogy lesz némi probléma Trump és Izrael, vagy a zsidók között, nem tudom, de tényleg olyan ez a srác, hogy ahogy megmozdul, az összes poharat leveri a kocsmában. Ezért mondom, hogy aki messziről nézi és szereti a, a, a horror paródiát, az, az élvezni fogja, szerintem a holnapi napot is, nem tudom, hogy hány nap kell Trumpnak, hogy tökéletes káoszt hozzon létre az, az Egyesült Államokban. Most valaki telefonál, de butus, mert véd ki szíves, mert hát adásom van, hát hogyha nem hallgatja a rádiót. Vannak akik nem hallgatnak rádiót? Döbbenetes, mert ugyanis a rádió a lélekhez szól, olyan, mint a zene. Tehát csak annyit akarok mondani, hogy Trudeau a kanadaiak hozzáállása az nagyon fontos és szimpatikus volt számomra, azt mondják, hogy szarnak minden ideológiára, az összes menekültet, akár háborús, akár vallási menekült, ők befogadnak. Így például ők nem tartóztattak le jazidi keresztényeket, mint az amerikaiaknak sikerült egyből. A jazidi keresztényekről azt kell tűnni, hogy ha most lenne egy ilyen szopás létre, akkor talán ők vannak az első helyen, az isis. Két dolgot művelt velük, a férfiakat azokat megölték, a nőkből meg prostituáltakat csináltak, de hát abba is belehaltak. Így a, a, a, a, annyira jó a csávó, hogy menekülő azidi keresztényeket letartóztat. Ö, rettenetes nagy problémám a butaság, tudjátok, azért, mert például az ördög felhasználja. A, a, a butaság gonossággal vegyülve elképesztően hatásos. Ö, most nem merem így szellemileg megítélni Trumpot, de hogy nem igazán tájékozott fickó, azt merem állítani. Ezt azokból a telefonokból, meg mondatokból, meg amiket csinál, az látszik, hogy kb. olyan szinten van, mint én. De én, ugye, sen, semmi hatalmam, neki meg minden. Hoppá, hoppá, milyen érdekes, olyan hülye van az állam élén, mint én. És minden hatalommal rendelkezik, Jövő hét, vasárnap újra megbeszéljük, ha még lesz adás és földgolyó. A következő órában szokás szerint majd parakovács Imrével beszélgetni szeretnék mindazokról, amit itt nektek mondtam. Például arról, hogy de tudom, hogy le fogja ugatni a vonát, pedig a vonának egyre jobb dumája van már, most nem fogom eltagadni azért, mert jobbos, tehát tényleg, tényleg úgy lenne, ha láncidat avatnánk, akkor egyrésztől hiányoznának a láncok a hídból mert a lőrinc és barátai kétségtelenül minden elemet. Tehát elég, ha csak az úszodára gondolok, amit felépítettek a, a barátaink a VB-re, láttam az eredeti terveket, a megvalósulást, fantasztikus, tényleg, titeket ez így nem zavar, hogy tök más készül el, mint amit beadnak, hogy tényleg a lánc itt hogy néz neki Mészáros lőrinc kivitelezésében. Azért az engem érdekelne. Lehet, hogy a kő oroszlánok helyett ilyen kőmalacok, malacok, vagy kő ö, szarvasmarhák lennének, vagy ö, nem tudom, hogy most mibe utazik, ö, disznóba vagy marhába, talán disznóba, és miután neki az arab kapcsolatai jó, szerintem piacot fog nyerni, de ö, már ő ezen túllépett, és ö, eszéken fog nem sokára stadiont építeni, tehát átlépett a, a Római impérium uh, uh, Rubikonján, amelyben Róma azáltal lesz nagy, amit épít, stadiont, illetve, és ez volt a vonában, szerintem ez a zseniális, hogy pár párhuzamba hozta, azért mondom, hogy hm, biztos, majd le azt mondja a para, hogy akkor sem lehet neki megbocsájtani, még ha jók a mondatok. Uh, 12szer nyert juhász perc Andy vajna ellen. Érdekes. Most nem tudom, mert a Andy vajnának elég sok pénze van, és akkor talán tök mindegy, hogy hányszor hazudik a tévéje. Mert uh, a, azt csinálja, hogy a portik ügyben kicsit uh, mellé uh, móriká hazudik, és a juhász mindig beperel, és képzeljétek mindig megnyeri. a én azért, ha 6 elbuknék valamit, akkor már 7 egyszerre egy azt mondanám, hogy találjunk ki valami mást. Azért a 12 az jó. Ugyanakkor pedig az is izgat, hogy megint úgy látszik, a civil magyar társadalom nem bír a fenekén ülni, és a Moszkva téli óra egyre pontosabban jár. Egyre több van. Nagyon jó, a játékosság ezt tart életbe minket, ez menti meg a lelkünket. Az kétségtelen, hogy Báscs zavartan áll Moszfatéri óra demonstrációval szemben. Nem is lehet tudni, mit lehet ezzel kezdeni, mert órát betiltani, vagy megbotozni, vagy... vagy igen hihetetlen mennyiségű hülyeség áll a rendelkezésemre tehát most, hogy aki Olimpiát nem akkor az hazáruló tehát, ez nagyon érdekes mert akkor biztos, hogy a hazárulók közé szeretnék tartozni én egyébként szeretném az Olimpiát, de ha ilyen kérdéseket mond nekem Bencsik Adrás azt mondom, hogy minden esetben a hazárulókkal tartok egyszerűen Isten mondta ezt nekem, hogy figyelj ha választhatsz a haza hőse és a hazáruló közé, akkor légy szíves odály. Igen, egyszerűen elképesztő, hogy Bencsik Andrásnak mekkora hatalma van ebből a hazárulózással. Ezt mondom nektek, hogy vigyázzatok ezekkel az emberekkel, ezekkel a mondatokkal, mert még egyszer fölakasztanak majd titeket, hazaárulás miatt. Volt a történelemben a példatár, nem kell nagyokat nevetni, üh, hazaáruló bárkiből lehet. Ezt merem állítani, az a, két, az a lényeg, hogy aki megfogalmazza, annak van-e hatalma ennek kivitelezéséhez. Bencsik, András, meg mondjuk, hogy senki ilyen értelemből, de azért van hatása azokra, akik valakik. És üh, For you, I, I put a smell on you. You put me down yeah, yeah I put a spell on you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 Szerbúzmat, kó. Na, mi újság? Főztetek vacsorát? Kapok? Nem. Ó, miért? Mindig adtok. Nem, most nem adunk vacsorát. Hmm. Mert úgy van, nem jöttél, meg, Gondoltam, hogyha egyszer nem eszem, akkor többet nem kapok. Na jó, figyelj! De nem is főztünk, az a volt, Ja, jó, az jobb. Figyelj, te mit szólsz ahhoz, mert így olvastam, hogy páran fölháborodtak, és azért te kemény liberális vagy, hogy az én drága jó pápám lenyelte Máltát. Oh, Tudod, hogy a kondomot osztogattak, ez volt a, a probléma, és végül is magához rendelte Máltát a Vatikán. Mármint a Aha. leváltotta a vezetője. Nem, az volt az érdekes, hogy hétvégén történt, de úgy nem rázott meg senkit. Hát, igaz, a máltaiak nem fontosak nem nekünk? A máltaiakat zavarja ez? Hát szerintem ők azért kezdtem kezdtem morfondírozni, hogy a cseppeliek se érdekelnek minket, nem? Nem, hogy a máltaiak. De erre akartam utalni, inkább arra, hogyha hogy a máltaiaknak ez jó, akkor legyen. Hát ez pont olyan, mintha mondjuk Svájszon megszálná Magyarországot. Hát magyar az nem lenne rossz? Nem? Na ugye. Hát, Tehát lehet, hogy nem is, nem is jártak annyira rosszul? Hát nem tudom. Jaj, nem tülyen. tudom. Aha. Mi? Te szeretnél a vatikáni államhoz tartozni? Nem. De miért? Hát te ateista hát, vagy. Érteni. Nem befolyásolna a... A, a túra, tudod. Az is, aha. Na jó. Jó, azért annyira nem rázott meglátom. Amikor volt a félsziget, akkor mindenki most meg, hát minden más. Érdekes. Érdekes. A, a másik az, amit tudtam, hogy úgyse szereted, de nekem nagyon tetszett ez a vonának a láncidas példája. Ez neked, hiá azért, mert ő mondta, nem tetszik, ugye? Hát, ugye, hogy ez azt, majd eltakarítjuk a tolvajokat mi, és akkor mi pedig majd belelődünk embereket, a színába, de nem lopunk. Ez nem egy érvényes igényhez számomra. De legalább hinni lehet benne. Már mindmiben? Hát, hogy belelőjük az embereket a folyóba, meg utána minden jó lesz. Hát, a, ebben már mindegy párszor, én nem fogok, de én meghagyom a lehetőséget az embereknek. Én azt gondolom, hogy ő, semmit de engem nem érdekel, hogy így hogy jobban van felöltözve a náci, az azzal az, úgy nem, attól nem várunk sokat. Hát igen, tudtam, hogy te a mesztelen nácira koncentrálsz, csak próbálok az ügyben, hogy milyen érdekes a dolog, amikor mondjuk szellemessé válik az egész helyzet, mert a Mészáros Lőrinc által megépített Lánchíd az, az egy jó kép, egy jó szók, Nem? Én biztos vagyok benne, hogy azért tudom én, a haláltáborokban az őrök is biztos mondtak jó és rossz vízteket, nem ez alapján is meg a teljesítményeket. Igen, a kertész is írja, hogy nagyon érdekes volt, hogy nagyon szép virágos kerteket hoztak létre a rabokkal. É, én... á, tényleg? Kérdez, és fociztak is, tehát a... átma az... a kutusokat meg kutusokat is megmentettek. Igen, azért mondom, hogy Lássuk, hogy mennyire bolnyolult ez a kép, hogy... Én a... azt hiszem, hogy ö, van jobboldali kiút, már csak azért is, mert időben, amikor még lehetett volna, nem jött létre egy komolyan vehető oldali párt Magyarországon, és jelenleg két első jobboldali párt van, ezek pedig nyilván semmiféle reményt nem nyújthatnak. Én nagyon élvezem, hogy egymást gyűlpolják, de egyébként fektetnék beléjük, hát hogy is mondjam, jelentősebb összegeket. Jó, jó, jó. igazad van. Jó, hagyjuk el a honi mocsarat, mert tényleg az ember elkezvetlenedik, inkább egy vidám témával. Na. Azért a Trump első napja nem volt, nem sikerült rosszul, nem? Elég, elég éppen elhúzott. Igen, azért én néztem, hogy olyan másfél-két óra alatt sikerült egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy világméretű, de jelentős káoszt okoznia. Igen, szóval láttuk egyébként, hogy a, hogy a názi ideológia az a legfelibbis vízeti ideológia, mert azon valakinek is semmi ötlete nincs, akkor automatikusan ilyen názi lesz. Figyeld meg, ugye a Trump, ő, neki nem volt különösebb, gondolom az üzleti érdekeit nézte, meg így voltak ilyen vágyai, és egy ilyen katt, tényleg telebe vágott ilyen názi a csávó. Yeah. De ilyenkor mindig szélsőséges helyzetekben elválik a, a, a, a búza az ocsútól nekem, az a Trudeau ez most érted, soha nem gondoltam trudeau hogy elkezdtem nézegetni. Na, Kanada? Kanada USA között, el, mint a Szaszparban. Figyelem a trudeau hát ugye is csak egy liberális miniszterelnök. Egy igen, alig van már ilyen. Kellemes országban én, hát jó ja. Végül Kanada lesz az utolsó liberális állam? Az, az is a hideg miatt van, meg, meg kicsi a sűrűség, Vagy mi, mi az oka? Valószínűleg igen, mert például Ausztrália is lehetne, de az meg nem az. Ez meg nem az. Igen. Úgyhogy, igen, Kanada marad az utolsó reményünk. Aha. Jó, egyébként... De például te... Kanada posterek lesznek a kamaszok falán, és arról álmodoznak, hogy eszter kanadaiak lehetnek. Igen. igen. És de, mi? de például, hogyha így most ki a két legmenőbb ország, nekem nagyon tetszett, hogy az írek egy az egybe beintettek a fosszilis energiáknak. Azért érted? Hát az a holland energia miniszter is elég jó fej volt, hisz. de kötözte magát, és télam a romra, és kőrbe fordult, megünnefelve azt, hogy Ugye a holland vasokat most már teljes értékben a megújuló energiákból működnek. Ja, ja. Azért ezek adnak reményt, Némi reményt, hogy van túlélés, nem? Számunkra. nem? Hát számukra van. De azért Írországnak az a szerencséje, hogy amikor az oroszok Berlinbe mennek, vagy amikor a németek Moszkvába, akkor rajtuk nem kell keresztül Aha, annyira jó helyen vannak. Igen, rajtuk meg muszáj keresztül menni, úgyhogy ezt nem tudjuk megoldani. És azt mondod, hogy a periféria nem tudja megmenteni a központot. Azt gondolom, hogy mi nem a központ vagyunk, hanem egy ilyen tötszegöbör, egy ilyen mélyedés, és hogy minden el kell menni, mert mindig átgyalogolnak rajtunk oda-vissza. Tehát a központi klotyót nem lehet ö, megmenteni. Azt mondod, hiába van a nem jó, mert érted, mi bekapaszkodhatok abba, hogy a kanadaiak végre emberré váltak, az írek zöldé. Ö, jó. Igen, azt... de, de konkrétan abban kapaszkodhatsz, hogy te szerinted van a élet a halál után. Tudod, igen, igen, igen, ez a másik, csak, azért, ne... hát, na, csak az életemben ezen tudok mindig gondolni, hogy a halálom után időszakra, tudod, van olyan, hát, hogy... Hát ez hát tudod, mert nekem meg arra kell gondolni mindig, hogy a halál előtt kell az életemet megoldanom neked, meg azt mondtad, hogy jó, ez nem sikerült, de majd utána. Majd utána, igen. Ebből a szempontból könnyen fejzedd, vagy kicsit. Igen, képzeld, ezt mindig érzem, mert a, bármi történik itt velem az életben, arra gondolok, hogy hát ez vízi tükröződés, és léte nincs. Egyrészt, másrészt pedig, ha valamit meg kell kínálnod, és nem csinálod meg vagy ha valamit elkezdtel, akkor is azt mondod, hogy hát jó, jó, de hát ez nem az igazim. Igen, igen, de igen de így, így nem visztem le a szemetet, a túlvilágon, majd annyi szóra vissza, hogy hány a Ez egy jó dolgok, hogy vettél kell gyerezt? nem vettem, de ne is törőd, a Magyarországban, nem kell majd. Igen, igazad. Figyelj, azt tudtad, hogy a svédeknek elfogyott a szemetük és importálják? Ezt már hallottam. Kérdez, de minden dolgoznak. De... Csak a szemetkiket, hanem már tudják az is Minden, Mindent, mindent, és azért mondom, hogy vannak országok, akik egészen furcsa pályákat futnak be, például ö, eltűnt a szemét náluk. Szemetek ezek a svédek. A... Igen, mert innen mindig érted azt a férhetetlen lemaradást, azt a mindent sötétséget, azt a borzalmat, amik megjelenileg fénytelen, és az már van internet, tehát azonnal értesülsz arról, hogy mások viszont minket nem így élnek. Ja. És akkor azt kell nézned, hogy ja, hát ez elég jó. De figyelj, inkább arról beszél, hogy a haverodat a Csiszár Jönősz Ja, írtam róla, hogy én nagyon irigylem, mert mondom, hogy szerintem ha van értelme a, így értem, a kommunisták lónjaival lepacsizni, az ez. Mert figyelj, ez. nagyon kellemes Milánóban. Hát azért mondjuk műtél Kell kellemesebben. ebben. Ne, nem, nem, nem, vitatkozz hogy szeretnék, olaszul. Nem, ne, nagyon jó a jelő választása, profi, és ö, ö, fölmentem, mert ennek így van értelme. Én azt kicsit úgy fogalmaztam, hogy eltelen, elfűség. Ezen sokat törtem a fejem tegnap, hogy ez jó ez a meghatával fogalmazás, de most már azt gondolom, hogy igen. De az a rossz benne, hogy barátok voltunk valaha, tudod, és ő nem szívesen mondok róla rosszabbat, de hát szimbolikus jelentősége én lett. Én egyetem nem kárhatszatom őt ezért, hanem pontosan azt gondolom, hogyha választani lehetne, mondjuk tényleg Dél-Olaszország és Észak között, akkor mindegyem én gellett választottam volna, de más különbség nincs köztünk. Na, én ugyanannyira lennék alkalmas erre a feladatra, mondjuk Ízélandon, de abszolút nem érzem úgy, hogy nem vagyok így, így hogy ők került ki, mert mondom, hogy egy csomó jó hely van, ahova én is szívesen elmennék. És hát meg az a másik, tudod, amikor így kimész új Zélandra akkor itt aztán az tényleg nem érdekel, hogy íród a facebook -től. Hát persze, azért mondom, hogy ő megoldotta az életét, de figyelj, te azért nem tudnál egy ilyen dal ilyen dumákat nyomni, mint azért érted. Tehát ez nem vagy alkalmas erre. Nem, nem, tudom, azért lehet, hogy igen. Nem, hiszem azért, mert uh, talán fél óráig össze-vissza hazudóznál, aztán egyszer csak véletlenül kibukna belőle. Hú, de nem, nem, én már... Meg tudod azt csinálni, hogy nem mondod ki az igazat? Nekem már el, elmúlt az az hét, hogy így véletlenül igazat mondok egy ilyen jobban, Én már ezzel is azt tudnék hosszan hazudozni. Hát jó, de be kell bizonyítanod egyszer, érted? Ez majd... Jó, majd egyszer. Én is azt mondom, hogy egyszer kapok lehetőséget, elmúlik ez a bélyed megszilárdul a nemzetközi együttműködés működés rendszere, és lehetek a, a dal zsűriében. Én szerintem idővel mind megérünk arra. Hát mondjuk először te mert nyilván neked már van emberünk így van zsűrizésben, de, de idővel én is eljutok oda, és, ez az és akkor onnan viszont azonnal megyünk konzulnak. Hova mennél? Hova mennél legszívesebben? ebben? Most, hát figyelj, attól szükszed, mit szeretnél. Ha, ha azt mondanám, hogy nagyon sok pénzem van, és csak úgy élegélni, akkor Új-Zéland tökéletesen alkalmas erre. De miért ha. akarsz olyan messze menni, nem értem? Új-Zéland messze van? Azt, hogy ne, nem, oda nem jönnek, például a magyar tudósok, hogy csak ritkán. Aha, a magyarok miatt csinálod. Aha. Olyan helyre kell menni, ha nagyon kevés magyar van. Ezt Kanada egy jó ország, csak sok magyar. Sok magyar van, igen. Tűzföld? Miért nem tűzföld? Miért nem vonz tűzföld? Nem tűzföd a szengel, nem van tűzföd. De én nekem a melegnek azt a fajtáját szeretem, ami azért kezelhető. Aha, tehát ilyen fagyizós meleget szereted? Én azt, én, inkább azért szuper Tehát ugye a, nem, nem szeretem az ilyen egyenlítő szörnyek, nagyon, nagyon egyenlítő szörny helyeket. Ha válaszolnom kellene, akkor azért legyenek mondjuk az egész takok, de mindegy de nem a műzélandhoz tényleg most úgy gondoltam, ott is van meg ezzel problémák. Nem könnyű konzulnak lenni, lásd be. Nem, mert a választáson nehet. Igen, hogy hol, igen, a le, igen. Na jó, figyelj, a, azt biztos olvastad, hogy a juhász most már a 12. perc nyerte Andy Vajna ellen, ez hír. A de nem a ellen. Jelent. Hát a tévé ellen, jó, jó, jó, jó, bocs, bocs, bocs. Tényleg semmi köze hozzá. De ez hír? Hát attól függ, tehát hogy ez olyan pont, hogy olvastam azt, hogy egy kicsit elkezdett rángatózni a fejem, hogy ugye a magyar állam garanciát vállal az Olimpiájára, az? Nem, nem, de félek. Paranciát vállaltát, hogyha például vesztességes lenne véletlenül. Oriki, akkor a magyar állam beszélt, különböző. De jó, nem mi, hanem az állam, de jó. De hogy neki honnan van pénze? Hát van neki az államnak. Tudod, mondták, hogy van úgy, hogy tegyék ki egy százas magad elé, és.. Meglátod, hogy elveszíti a magány jellegét, de még a közpénz jellegét is el tudja veszíteni egy pénzt, ha delejezed. Ez a, ez a matolcsi Csak. féle közgazdaság, ez, ez egy kicsit bonyolultabb, hogy most ennyi idő alatt elmondjam neked. Igen, ezt gondoltam. Csak azt mondom, hogy úgy lehetséges ez, hogy az állam kifizeti helyettünk, hogy elveszíti a közpénz jellegét. Csak én attól félek, tudod, hogy, hogy a bíjában lesz az olimpia, és akkor ahelyett, hogy az adóinkból stadionokat építenének, Igen? ahelyett oda fogják adni azt, hogy kifószolják a vesztességeket. És akkor fogjuk, hogy két-három évig, vagy akár öt évig sem észül majd stadion. Hát figyelj, a dicsőséget kicsit szenvedni kell. Ja. De érted, Aha. amikor Kozák Danuta újra olimpiai bajnok lesz, az majd megvigasztal téged azokra a sanyarú esztendőkre vonatkozólag, amikor hát nem lesz. Ö, valami nem lesz a boltban, vagy nem tudom, mi nem lesz, de... Ö, igen. A moszkvatéri óra állítás az a magyar ö, civil társadalom legszebb szimbólumai közé tartozik? Mi, mindig be. Annyira sajnálom, hogy fontos betegeskedek itt, amikor folyamatosan biztosan renoválják a moszkvatéri óra, hát, lementem volna megnézni, csak ilyen vatakul vagyok, és nem mentem. Uh -huh. De gratulálok a srácoknak. Teljes más szélességem állok, és úgy gondolom, hogy <coughs> minden szinten ezt a rendszert rombolni kell, és a, ezen a humor, humor úszakban, Ez a legerősebb. És nagyon-nagyon keményen, persze. Igen. Igen, meg nagyon tetszik az idő és az óra szimbólum, és a, ez az egész szinte. Ez érdekes, mert ö, ö, ö, maga hatalom szülte meg, Aval, hogy nem mutatta az időt ezt a lehetőséget. Egyrészt, hát a hatalom nem tudja már az időt megmutatni nekünk, és nem mutatjuk helyette, másrészt pedig én mondjuk én pont elől írtam, hogy ugye van egy nagyon plac Brazil elméleti fizikus, aki azt állítja, hogy az ősrobbanás követő másodpercekben, vagy akár percekben a, a fénysebesség nem volt állandó. Igen, igen. És hogy csak ez adhat magyarázatot bizonyos anomáliákra az ősöbbenás elméletében, és ezek után azt gondoltam, hogy azt a magyar állam, hogy ő hogy utazhat egy fontos idő. Hát, nagyon jogos. Összes, és lehet, hogy azt gondolták, hogy ők ezt elengedik, hogy kiadják a kezükből ezt a dolgot, Aha. mert ők csak olyan dolgokat csinálnak, amiben biztosak. Tehát kvantumfilozófiai bölcsességük okán nem működik az óra. Így van, és a lakosságra bízták. Mert most őszintén, mikor mentél kezdi a Moszkva-térre? Rátérnénk a kedves feleségemre, a kedves Dolácsai Robertát kapcsolatban szeretném azt elmondani a hallgatóknak, hogy bár beteg vagyok, és azért nem is meg, nap rádió, de holnap utána este, ugye oda már eladszák a jegyek egy részét, ugye muszáj elmennem, hiszik kedden este a doktor Blazselyben, Éjszől a doláksali Rómert fogok beszélgetni, és na, remélem, hogy te is eljössz. Ja, jó, nem tudtam róla, jó, majd beszéljünk nem róla. Jó, jó, jó. Én beszélgettem, és szóval a dolágsali. Tudom, tudom, nagyon jó. Hát most én most szeretem, most ha beszélgettek. Én beszélgetek, és most Jó, jó, majd még meglátjuk, mert. Doktor doktor belesz lesz kor Én nekem kéregetek a Moszkva téren, majd meglátom, mennyi jön össze, és utána majd beugrom. Jó. jó. Jó De figyelj, a nincs archívuma? Csak az ügyvédelm jelenlét. De nekünk van a Halló Itt vagyunknak, nekünk a vasárnapnak van. Akkor jó. Tehát ennek az adásnak van. Udaszon. Jó van akkor. Udaszon, hogy hol. Jó van. Megmondom a Halló Itt vagyunk. n ne, ne. Nem. Nem. Facebook, Facebook. Halló Itt vagyunk, Facebook. Pussi. Sza Pussi nyusi. seva, seva, Sza Szervusz, szervusz, regős Robi. Szia, bakik, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Némileg egy picit zaklatot és szomorú vagyok. Kivétel nem is annyira magyar helyzettel, ahogy szoktam, bár jelván itthon is borzasztó állapotok uralkodnak. A hideggel, sok ember megfagy, lehet, fázik és nagyon szegénység a diktatúra, és a többi, de mindenki tudja. A héttől egy olyan helyen jártam, ahol sokkal nagyobb szegénységben élnek az emberek. Hol voltál? -e? Afrikában voltam. Ott igen. De nem, de nem az érdekes, hanem boldogok. Tudnak mindennek örülni. És hát az emberi kapcsolatokról akartam ma beszélni, ha nem is hosszasan, de annyit mindenképpen, hogy vannak emberek, akik Hiába szeretik a másikat, egyszerűen önhidájukon kívül vagy belül megbántják azzal, hogy rossz döntéseket hoznak. Ettől persze az ember ember marad és nem lesz rossz ember, csak rossz döntést hozott. És hogy milyen fontos az, hogy szeressük a másikat, mert csak addig lehet neki addig ameddig él. És nagyon sok ember úgy távozik el közülünk, akár kapcsolatban, akár az életből, hogy Kapcsolatokon keresztül olyan e, szárkák meg a szívébe lehetőbe, amit egyszerűen nem, nem éri meg. E, ha valaki megbántja a máskat, muszáj tőle elnézést kérni. <gül> és túl kell lépni azon, hogy most ki volt a hibás, vagy kinek mi jár, vagy ilyesmi. Mert rövid az élet, és ha az ember igazán szeret valakit, akkor meg tudja elengedni, hogy meg, meg, megtanulja úgy szeretni, hogy a hibáival együtt. És van úgy, hogy már nem lehet a hibáival együtt szeretni valakit, akkor igenis kell engedni, hogy új életet kezdjen. Megbántottam egy fontos embert számomra, akit nagyon nem akartam megbántani. És bozosztán a ellen, és szeretném, hogyha... Ha itt és most én is elnézést kérhetnék tőle, mert vannak dolgok, amiket egyszerűen úgy kap az ember, hogy nem érdemli meg. És nagyon nehézbe láttam, hogy az ember hibázott, és én hibáztam, és beláltam, és vállalom a következményeit is. És jó lenne, hogyha mindenki így élne, hogyha hibázzik, akkor vállalja a következményeit. Nagyon nehéz igazságot tenni, mert mindenkinek megvan a saját igazsága, és mindennek két oldala van. De van úgy, hogy abba a két oldalban egy harmadik oldal szól bele a fogadatlan plókátor, a kibit, akik nyilván vagy véletlenül vagy gyerek, de, de benne vannak az embernek a környezetében. Mindenki ember környezetében van ilyen. Shakespeare ágónak hívta. Igen, igen, valóban. Csak... Az árulókat szeretik az emberek, vagy az árulást szeretik az emberek, de az árulókat soha. És én azt gondolom, hogy, hogy nem szabad elárulni a szereténket, de ha mégis megtettük, akkor elnézést kell kérni. Magyarországon valamiért egy olyan habitus alakult ki, hogy szeretjük, hogyha nem jó a másiknak, vagy hogyha egy francia embernek megbődik a teljennel, akkor elmegyek templomban és imádkozik, hogy a Jóisten Agyai egy másik tehenet neki, de Magyarországon, ha valaki megdöbölj el, a most elmézettem hogy mindenki tehenet döböljön meg. És néha, amikor az ember olyan helyen jár, ahol nagyon nagy a szegénység, és mégis a, a körülmények között próbálnak élni az emberek, és élvezni azt, ami még megmaradt, akkor igenis azt gondolom, hogy nekünk is jogunk van ahhoz, hogyha hibáztunk elnézést tudjunk kérni, vállalni a felelősséget, és akár újra kezdeni, vagy elengedni. Hát igen, igen, egyetértek mélyen vele, de itt egy személyes történet van a, most a, kinek a felelősségét engedjük el, érted a személyes történetben bárkiét, egyébként egy politikusét kevésbé, érted a megbocsánatot. A, a politikusok nem szóltak bocsánatot kérni. Tehát Jó, az ugye, igaz. E, e, ugye nagyon sok politikus követel hibát, de azt mondom, hogy egy politikus ugyan ember, mint, mint te vagy én, annyi különbséggel, hogy ahhoz, hogy megtudt, hogy valaki milyen ember, az agy hatalmat a kezébe és kiderül. Mert a legjobb embereket is kifordítja a hatalomvágy, a, a befolyásolás és az a egyéb elvények jelvezése. E, és sajnos az a baj, hogy azok az emberek, akik egykoran e, tisztességes emberek voltak, és politikusnak álltak, akkor vagy nagyon hamar eh, kicsinálja a politika, kikezdi, kidobja, ellehetetleníti, vagy belemegy olyan kiszkos játékokba, amik a politikusoknak lehet, hogy mindennapos, és eh, én nem akarom bántani a politikusokat, az nyilván egy teljesen külön emberfajta, eh, nekik a lelki nekik a, a, az önmegítélésük egy picit eldeformálódott az idők során. De hadd mondja ellent, most például itt volt a Csikán Attila. Nagyon érdekes dolgokat kezdett el mondani, holott azért mondjuk ki, hogy az első Orbán kormánynak volt a minisztere, és olimpia ügyben úgy látja, hogy veszélyes dolog ez az olimpia, mert hajlamosak vagyunk a korrupcióra, és pofátlanul lop a hatalom. Tehát lám, mint a Csikán Attilának megszólalt volna a lelkismerete, igen, igen, igen. Csak tudod erre azt mondani, hogy mindenhol, és mindig voltak korrupt politikusok, talán ennyi még soha, mint most így. És hát nyilván fejétől a hal, és ez közhelyre igaz. Szóval, hogy, hogy mindig voltak korrupt politikusok, nyilván egy karapács, hogyha megveszel bolda 100 forint, a közbeszerzésen veszed meg 500 forint, de abból 450 forintot lenyúlnak, akik átment a jó üzlet, és 50 forintot megveszik azt a egyébként 100 forint. Szóval, so, hogy, hogy ez egy nagyon kettős dolog. De azt nem szabad elfelejteni, hogy mindenki hibázhat, de ha belátják, ha valaki önkritikát gyakorol, ha valaki próbál minimálisan a tisztesség útján maradni, az becsülendő dolog, de azt azonnal kikészíti a, a hatalom. Valamiért azt gondolják a politikusok, hogy nekik lehet hazudni, őketől nem. E álmodnak rosszat, nekik, nekik lehet uh, uh, valamiért, ők azt mondják, hogy azért, mert hát azért hazudtunk, mert nagyobb érdekek miatt ezt most így kellett csinálni, mert hogy... Igen, nekik, hát a cél szentesíti az eszközt. A kormánynak, ...hogy attól, hogy jól kommunikálják a szart, amit csinálnak, attól még a, fa, a szarmadat, és attól, hogy egy hazulság nem ki azonnal, és nem átlátható a, a naív hétköznapi ember számára, attól sajnos... Uh, a hazugság hazugság marad, ha kideül, ha nem. Ez egy más történet, de az én unokajöcsém megkérdezte, hogy honnan lehet tudni, hogy melyik rádió fideses? Tudod, mit ráasszoltam rá? Hogy mindegy. És fél, hogy az még szól. Ja, még szól. Igen. Látod, nem igaz? Mert ez is szól, és látod. Hát így van, ez is szól, és sok erőt ki. Hát tegtek továbbra is. Van egy Európa Express megű Facebook csoport, ahol a sajtószabadságért 13 éves, a van a jubileuma, és e, valamiért, én alapított tagja vagyok, mert én azt gondolom, hogy bármilyen hatalom van, e, én elhivatott vagyok a cenzúrázatlan e, újságírás mellett, én még a régi vágású e, embernek tartom magam, ahol azt gondolom, hogy a, a média az függetlennek kell lennie, és a mindenkori hatalomnak a médiától kell függeni, és nem fordítva, mert akkor, Ez nagyon klasszikus 19. századig elgondolás. Hát igen, igen ugye azért legyünk őszintén, hogy 1861-ban a cenzúra eltördését kérték, és 170 mindig itt tartunk, hogy gyakorlatilag embereket tudnak ki egy baki miatt. Ha valakinek megfogalmazott, intelligens érvekkel és, és tényekkel alá azt a kritikája van, az egészen egyszerűen egészen egyszerűen ellehetetlenítik, kicsinálják, megszüntetik, bezáratják, elhallgathatják a, a, az adóját. E, nagyon sok olyan e, jó nevű e, újságíró van most otthon, és várja, hogy a telefon, amit persze el tud hogy munkát kapjon, de nem kap munkát, mert nem egyezik a hatalommal a vélemény, és van még gerince. Ez a két dolog sajnos Magyarországon sokszor e, e, el, vagy ütködik az érdek, és hát nagyon sok embert sajnálnak azért, mert attól kimelta mondani a véleményét, most nincsen munkája, de van családja, vannak adósságai, hitelei, amit most esetleg azért nem tud törleszteni, mert megszűnt a munkája. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon falamúzító. Nem is tudom, hogy, hogy lehet ezt, ezt, ezt tisztességesen csinálni. Lehet ezt igazából tisztességesen csinálni. Szerintem mindenkinek joga van a, a, a véleményalkotáshoz, és az, hogyha valakinek a véleménye markánsan más, addig ugye sajtószabadság van, ugye volt egyszer egy ilyen kérdés, hogy ugye hol van a sajtószabadság határa, amikor itt az egyik szélsőjobboldali párt cigányzott, zsidózott homofóból, stb. És igenis úgy éreztem, hogy ezeket a célcsoportokat fenyegetik a megszólalások, a megjelenésük, a kommunikációjuk, stb., Szóval azt mondták, hogy sajtószabadságban ezt el lehet mondani. Igen, de addig lehet elmondani, ameddig másokat nem, másokban ez nem kell félelmet. Sokszor az a baj, hogy úgy kommunikálják le a politikai dolgokat, hogy igenis félelmet kell, mert az embereknek a családtagjai mindenhol valahol be vannak ötve állami intézetekben, tanárként, akár minisztériumi alkalmazottként, vagy közalkalmazottként, és féltik a százezer fontos állásukat, amiből éhen halni lehet. Tehát, hogy. Nagyon fontos de, a félelem, és már meg. A félelem nélkül nincsen hatalom. Ebbe, ebbe igazad van csak, hogy, hogy ezt lehet kultúráltan is kezelni, és bár tudom, hogy most a világ egyes számú nagyhatalmának egy gyakorló elnöke lett a. a Az a, nagyon a vicces hát Trump. 45. elnöke. Igen, csak ugye sokan azt mondanak, hogy hát ez nem normális, de úgyse fogja megcsálni, hát ha megcsálja. De elkezdte. Elkezdte, igen, én is azt mondom, hogy nagyon szépen bekezdett, igen. Egy nap alatt sikerült. De... Igen, és, és, és az valahogy nem, nem jó felé halad a világ. Szóval akkor, amikor emberek éheznek, amikor eh, nincsen cipőre pénzük, vagy nincsen tűzifára pénzük, akkor azt gondolom, hogy a legkeresebb az, hogy önél diát rendezzünk. Először próbáljuk meg letakarítani az utakat, próbáljuk meg az iskolákban az oktatás színvonalát visszaelmélni a régi színvonalra, próbáljuk meg e, e, e, talán e, a kórházakon a, az ellátásban e, sikereket, vagy, vagy legalább valami sikert érni, e, próbáljuk meg megbecsülni a rendőreinket, a katonáinkat, hogy akik elmennek határvadász e, e, századba, azok le tudjanak ülni, melegedni 12 óra sétálás közben a minusz 20 fokba, és ne ássa maguknak egy lugadat a határ mellett, tovább be tudnak húzódni és fát tud és e, József a szavaival szembaró füstel szállítottam lelkemet, tehát hogy igen, tehát hogy igen, ez kicsit. De kézzel, de a civil lakosság segíti a rendőrséget, tudod, én sokat járok át a határon, Visznek nekik teát, hogy megszállják a rendőröket, beszéltem velük, széné unatkozzák magukat, az egész egy pokoli ötlet, ez a határvadász. Csak mondom neked, hogy sajnálom őket. A határvadász század, ez bennem maga a név is e, rossz érzés kelt, de amikor ugye olyan rövidítéseket ad a kormányi tőcs, e, ami egyébként a kormányra illene, de ugye ők nem erre adták, e, akkor, akkor ez elgondolkozható, hogy Vajon őket érdekli, hogy amit ők csinálnak, az milyen érzéseket kelt emberekben. Nyilván minden hatalomnak megvoltak az áldozatai, nyilván minden hatalomnak voltak akár halálos áldozatai is egy-egy döntésnek. De ilyen nehéz, mint most, ilyen még soha nem volt az elmúlt 41 egy évben, mióta én élek. És mondom, mindenki a saját lelkiismeretével kell, hogy elszámoljon. Nekem is van lelkiismeretem, és nagyon fontos, hogy ügyös hogy, hogy, um, ne csak mással szemben ha magunkkal szemben is a lehető legobjektívebb legyen, és néha tudni kell bocsánatot kérni és elismerni, hogy igen, hibáztunk. Ugye annak idején az előző miniszterünk, miniszterelnökünk azt mondta, hogy elkúrtuk. Számomra az összegű beszéd egy rendkívül jó beszéd volt, mert bár egy szenvedélye szájú beszéd, de az arról szólt, hogy az elmúlt 20 évben semmi kormány, belejött a Fidesz, MSZT, SZDF, stb. stb. NDR kolony nem nézett szembe azzal az adósságállományjal, amivel például a szocializmusba, a kommunizmust táplálták folyamatosan a látszott életszínvonalat, mégis kicsinálták Gyurcsány Ferencet. Gyakorlatilag nap, mint nap hazudnak bele a szemünkbe, ugyan szofisztikáltabban, mint annak idején az összeti beszéd, de meg, hogy az emberek egy nagy része, még mindig arra a a szavaznak, akik most hatalman vannak, és gyakorlatilag nincs olyan szegmensről az emberekben, akiket meg ne bántottak volna. Ennek ellenére persze nincs alternatíva. Észországban azt csinálták, hogy az összes olyan ember, aki valaha közel került a politikához, elküldték, és azt mondták, hogy Gárdából fogjuk a parlamentüket összehozni. Közlöm veletek, hogy Észországban euróban négy éve, nincsen korrupció, és csodásan mennek a dolgok. Igaz, nem örököltek államadósságot. De az mégsem lehet, hogy mindig másra fogjuk. két éve Fidesz kormány van, de még mindig nyolc éveznek. Jó, de hát az észtek mindig is nagy, hatalmas, gazdag nép volt. hát a hagyományaikat követik csupán. Erre nem tudok, hogy mondom. Tudom, viccelni próbáltam azzal. Igen, nem tudom, hogy miért nem tudunk olyan példákat magunk eléveni, mint a hollandok észtek finnek, de mi nem is szeretjük ezeket a példákat. Az baj, hogy mi olyan például, mi mindig nagy nagyhatalmokhoz húztunk, és mindig Igen. hossz oldalon álltunk. Tehát mindig a háborúban a rossz hatalmakhoz húztunk. Mi egy kis pici ország vagyunk. E, azt és szeretjük a nagyot. Éve, e, Orbán Viktor, miniszterelnök úr, pont, pont, pont, azt mondta, hogy nem azért küldtük e, el az oroszokat, hogy aztán vagy rúgtuk ki az ajtón, hogy az ablakon visszaengedjük. E, igazából nyilván kell diplomácii kapcsolatot ápolni, de elnézést kérek azt, hogy folyamatosan politikai szeretkezések zajlanak a parlamentben Putyinnal, az egész egyszerűen nevetséges dolog. Ha valaki ezt tartozni kell, én a nyugatra szeretnék tartozni, én már azt is utálom, hogy kérde vagyunk véve drótokkal és kerítésekkel, hiszen annak idején 89-ben a világ hálás volt azért, hogy Holny lebontotta a vaskerítést. Igenis reformerek voltunk, és szembe tudtunk nézni akkor is a múlt hibáival, nem kijavítani kiavítani ez a baj. Mert mi meghagytuk a kommunizmusnak a rossz oldalát, és feladattuk a kapitalizmus rossz oldalát, de valahogy a jó oldalakat valahogy szeretjük vagy átsiklani felette, és bizony Magyarországon az irítség megy, a kunyolódás megy, az egymás feljelentése megy, és sajnos a plegyka meg, meg a, a, a rossz rosszindulat keveréke, az ugye a szegénység születje, és hát igen, sok olyan embert bántanak meg, akiket nem kellene, mondom, én is megbántottam valakit, és elnézést kérek még egyszer tőle. E, Helyes, ezt? hogy bűn, bocsánatot kértél, ez nagyon keresztény dolog, ugyanis itt kezdődik minden. A, a, a bűn eltüntetésének lehetősége pozitív értelemben itt kezdődik, igen. Reméljük, hogy hallotta én... a műsort, és meg is bocsájt neked, kérlek. Én... Az, hogy megbocsájta nekem, ez az állaző dolga. De én megkünnyebültem annyira, hogy el tudtam ismerni, hogy hibáztam, és azt gondolom, hogy attól, hogy valaki hibázik, hoz egy rossz döntést, attól ő még lehet jó ember, csak hozott egy rossz döntést. Addig vagy jó ember, ameddig a rossz után is vállalza a felelősséget. Ezt Magyarországon nem nagyon ismerik. Úgy látszik, bennem van valami vér, ami, ami nem magyar. Ez egészen biztos, mert én vállalom. Nem, nincs igaz, de én loptam, és én is vállaltam a felelősséget, és bennem sok magyar vér van. Az a baj, hogy, hogy egyre inkább azt érzem, a külföldön megkérdeznek, hogy, hogy műség van, és honnan jöttem, és mondom, hogy Magyarországról akkor egyre inkább szégyenkezem, és nyilván egy, egy messz távoli országban nem tudják, hogy itthon milyen a politikai, gazdasági és egyéb színvonalas helyzetek, semmiről nem tudnak semmit. Mit tudnak? Jaj, szeretleg májár olcsó, olcsó, nem drága, nem de ennyit tudnak körülbelül, mert puszkás, puszkász, facit puszkás. De nem szeretném, hogyha 50 év múlva olyan emberekkel soalnak szól, hogy Orbán viktor számot vagy Putyint, akikkel azt gondolom, hogy most egy lapon kell őket említeni pedig és a történelmosi ugye is végül önmagát, és nagyon ne kéne. Mert vannak emberek, akik a saját hibájukból sem tanulnak, és a magyarokra ez nagyon igaz. Én sokszor hibáztam, de próbáltam mindenből tanulni egy picit. Nem mindig sikerült, de már tudtam azt, hogyha újra hibázom, és ugyanazt a hibát követtem el, tudtam azt, hogy mivel és hogyan követtem el. Jó, Robi, van egy, betelefonálok, lehet, hogy ehhez akar hozzászólni. Hallgassuk Hallás. meg, jó? Mert elfogy az időnk. Köszönöm Abszolút. neked. Abszolút. Ja, Szia. Puszi, puszi. puszi, puszi. Szer, szem, halló? Halló, Horváth Péter vagyok. Szervusz Péter. Én a Vinkler úrhoz szeretnék, mert nem is olyan teljesen hozzászólni egy mondatához, én nagyon örülnék, ha halla, halla, hallattam volna, hogy amikor a Gyurcsány Ferencről beszélt, a Gyurcsány Ferencnek az ellehetetlenítésében szerencsére sem én is részt vettem, de azért, nem azért, mert ez egy rossz beszéd, az egy kurva jó beszéd az összödi beszéd. Csak nyilvánosság előtt kellett volna elhangzania, és a választások előtt. Ezért élet csak a Gyurcsány kicsinálva, mert nem így történt, nem a beszéd, miatt a beszéd marha jó, őszintet csodálatos beszéd volt, csak a körülmények nem így, nem, nem így alakultak, hogy a választások előtt is nagy nyilvánosságot úgyhogy Nagyon jó lenne, hogyha Viktorul megérteni és elmondaná neki, ez egy alapvetés ennek a kérdésnek. Jól, hogy Tibikém létezős, Hát éppen azt tettem, hogy most hallottátok egymást, és a nézetek egymásra szemben csatáznak. Ez békés és jó megoldásnak látom. ez, ez, ez, ez, egy, lényeg, ez egy lényegi kérdés. Hát ez, ez, ez az alapvetés ennek a kérdésnek. Nem a beszédben van probléma, hanem az elhangzásának a módjával van probléma. Mindenki kinenné volt. Én azért mentem, annak már este a teljesen spontán emiatt, hogy a biztonság, hogy ezt nem választások előtt hallottuk, és nem a tévébe, a parlamentbe, vagy valahol egy nagy ülésen. Csak ez a probléma, jó? Úgyhogy csókolak titeket. Én is köszönöm, hogy telefonáltad. Csókolak téged. Ez volt a bakács lista, ez január utolsó adása, ami annyit jelent, hogy ha Isten is akarja, akkor februárba folytatjuk nem soha nincs új vége a dolgoknak minden régen ugyanaz tehát hogyha nem szeretkeztek nem olvastok könyvet és nem imádkoztok akkor biztosan állíthatom, hogy nem lesz annyira kellemes az életetek mint amennyire kellemesét tudnátok tenni ez a három dolog szabadsággal jár, jó érzéssel én nekem már például nincs pénzem utazni, de a múlt héten latin-amerikai szerzőket olvastam. Tiszta, Ekvádor, Kolumbia és Bolívia az agyam. Például én nem tudtam, tudtátok, hogy a dél-amerikaiak szoronganak, az észak-amerikaiakkal szemben, és kisebb rendőrségi érzéseik vannak a meszticeknek. Nem tudom, hogy van-e értelme együtt élni és gondolkodni a meszticekkel, a svájciakkal, vagy a mártaiakkal, de mondjuk az, hogy ez annyira pici jó, hogy talán némi közünk is van egymáshoz. Ezt a közösséget csak a szeretet tudná képviselni, de néha átveszi helyét a gyűlölet. Hú, ti nem mondjátok már ezt a hihetetlen szellemi és lelki magasságot, ahonnan próbálok itt vakogni, mint a béka. Nem is próbálok, inkább zenéljünk, és ön Pataki Gábor, aki Sokkal jobb teste van, mint nekem. Pataki András. Hát tessék, a bátya, a báty meg az öcs, Hományi Zoltán keverte nekünk alánk a jazzt. Zavarba vagyok, mert látja a testvér, hogy összekeverem őket. Na, szervusztok!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 I intend to be independently blue Say, hey, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow Have it today to give back tomorrow Your love is my love, there's no love for nobody else